الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زحوالا برقد اعزيشنا الله غسل الله رسوله سيئة والسلام والرسل الله حسن الله محمد يقوم جسن بورا لتوى سيئة لمن تأصحابه ويجب أن أجد الله سبحانه وتعالى في هذا القطع ندي تصح <تصفيق> الصلاة والسولة وعرفتها osnovna temelja i njihovi dokazi. U prethodnim predavanjima komentarisali smo početnu poslanicu od četiri pitanja koja je dužan svaki musliman naučiti. Večeras nastavljamo sa komentarom druge poslanice. Rekli smo u uvodnim predavanjima da je autor, Bahimaullah, spomenuo tri kraće uvodne poslanice u dijelo tri osnovna temelja. Govor o prvoj o te tri poslance je prethodio. Večeras počinjemo sa govorom o drugoj poslanici. A to je poslanica o tri pitanja. Prva je o četiri pitanja, druga o tri pitanja. U kojoj je autor, rahimahullahu ta'ala, spomenuo tri veoma bitna pitanja koja moraju poznavati svaki musliman i muslimanka. Prvo pitanje, šehr, rahimahullahu, u njemu je ukazao na obaveznost tawhida al-Rububije ispovjedanja Allahove jednoće u njegovom gospodarstvu. U drugom pitanju, ših se dotakao Tauhida al-Uluhije, a to je ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovoj božanstvenosti, to jest to ibadetu, da se ibadet samo čini njemu subhanahu wa ta'ala. I u trećem pitanju, dotakao se ljubavi mržnije u Islamu, koje je jedno veoma bitno pitanje koje mora poznavati svaki musliman. Kaže ših rahimahullah, Allah. Znaj Allah ti se smilovao. Kao i prethodnoj kratkoj poslanici šijeh započinje govor ova tri pitanja sa dovom onome koji čita njegovo djelo i onome koji izučava sluša ono što se čita i ono što se govori. Kaže, znaj Allah ti se smilovao. Moli uzvišenog Allaha, dovi Allahu da se smiluje svima nama koji čitamo njegovo djelo. I u tome je na prvom mjestu lijep edep šeha autora, rahimahullah, u podučavanju drugih. Sa dvije strane nam čini dobro. Podučava nas, mi bi trebali njemu da zahvaljujemo, da mi dovimo za njega. Podučava nas i još dovi Allahu da nam se smiluje. Sa dvije str ne nam čini dobro. Moli Allaha da nam se smiloje i još nam daje znanje. I na drugom mjestu daje nam do znanja da nam nije neprijatelj, da nam ne želi ništa loše, ne želi nam zlo, ne želi nam zavlod. Ako neko ima predrasude po pitanju njegove ličnosti, kada čita ovo djelo, na taj način otklanja te predrasude. Kaže Allah ti se smilovao, Allah ti se smilovao. Či želi da ti se Allah smiluje, da te Allah te barak i vatana uzme u okrive svoje milosti. Dakle, to je jedan veliki edep šeha rahimahullah u podučavanju drugih i prenošenju znanja. I više puta smo napomenuli da šarijatsko znanje mora da ide uz milost. Jer ono u osnovi milost prema ljudima. I onaj ko prenosi šarijatsko znanje mora da bude milostiv u prenošenju znanja. Jer koliko god da je znanje ispravno i tačno, ako uz prenošenje tog znanja nema milosti, u prirodi je da ljudi odbijaju. Ljudi su stvoreni takvi da kada im neko na grub način prenosi znanje da ga odbijaju ne prihvate pa makar bila istina i zato Allah subhanahu wa taala kaže o pitanju Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam koji je bezimalo sunje bio na istini i najbolji od svih ljudi i najbolje je čudi najbolji gaflaka kaže mu wala kunta faddan ghalida al-qalb min hawlik da si ti bio osor grubog srca Oni bi se razbježali od tebe, ashabi, ko? Najbolja generacija. Najbolji čovjek, ko bi se razbježao od njega? Najbolja generacija. Zato onaj koji je došao nakon poslanika, onih, koji prenosi znanje, onima koji bez imalo sumnje nisu ni blizu stepena ashaba po bogobojaznosti, iskrenosti i jačini imana, Ako bude grubo prenošenje znanja, neminomno je da će se još više razbježati od njih. Kaže Allah subhanu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alleme al-Qur'an. Milostivi podučava Kur'an. Spomenuje prvo milost, pa onda podučavanje. Za nije svaka sura koranska započeta sa riječima Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog semilosnog. Na početku sure spomnije se Bismillah. I spomnju se... Pored imena Allah, još dva imena koja ukazuju na Allahovo svojstvo milosti. Dva imena koja ukazuju na Allahovo milost, na veliku Allahovo milost. Gdje je spomenuta na početku sure u kojoj je nas uzvišeni Allah podučava propisima naše vjere i govori nam o sebi, subhanahu ve ta'ala. Kaže šehr Rahimov, Allah. Allah ti se smilovao. Da je vađib, obaveza. Svakom muslimanu i muslimanki. U prvoj poslanci je rekao kako na ujeđibu alejna, da je nama obaveza. Ovdje kaže svakom muslimanu i muslimanki. Otprilike ima isto značenje. Iako ovdje spominje posebno izdvaja žene, muslimanke. Da ne bi neko razumio da je ovo obavezno samo muškarcima. Jer da je rekao da je obaveza vađiv svakom muslimanu značenje toga ulaze i žene. Kada kaže svakodaj koji je musliman obavezen je da obavi hač u to ulaze i žene. Kada kaže svaki musliman je obavezan da klanja tu obuhvata i žene. Ali ovdje izdvaja posebno žene kaže musliman i musliman. Zbog čega? Da ne bi neko razumio slučajno da je ovo obaveza samo muškarcima. Ne. I muškarcima i ženama, i mladim i starim, i arapima i strancima, ne arapima, i bogatim i siromašnijim, i crnijim i bijelijim, svako musliman koji je punoljetan, razuman, koji je obavezan da izvršava naredbe i da ostavlja Allahove zabrane, šta je obavezan, šta je vađib, kaže ta'allumu salati hadihil mesail. Da nauči svaki musliman i muslimanka ova tri pitanja, ili samo da nauči? Kaže v Alhamelu Bihin i da radi po njim, da radi potme što je naučiju. Kaže na uježibo akulni musliminvo muslime te al lumu seih hadih Meaj. Dakle nije rekao da zna ova tri pitanja, nego kaže ta'allumu, da nauči znati i naučiti nije isto. znati je poznavanje občen to da znaš u čemu se radi. ali naučiti znači da je to, što si spoznalo staložilo se u tvom srcu. Da je to znanje ne samo tebi na jeziku ili u tvom pamćenju, nego da je se sleglo u tvom srcu. Da si to spoznao i svojim razumom i svojim srcem. I da si ubijeđen u to. Da se podučio tome iskreno i vjeruješ da je to istina. I radiš po tome zato što vjeruješ da ti je to Allah naredio i da je u tome hajr za tebe. Ova tri pitalja koja će spomenuti šeheh, rahimaullah, to nije izmislio od sebe, niti je to neka novatarija, nešto što je on svojim nekim razmišljanjem do toga došao, nego je to ono na što upučuje Kur'an i sunneta Allahov poslanika. Napomenuli smo da sve što je Šijek spomenuo u ovoj poslanici, zato je spomeno i dokaze iz Kur'ana i sunneta. U prvoj poslanci sa kojoj smo se družili vidjeli smo, sve što je ših spomenuo, spomenuo je za to dokaz. Četiri pitanja koja je spomenuo i rekao da je svako od nas dužan da to nauči, spomenuo je kao dokaz koju suru? Suru Lasar, koja upućuje tačno, precizno upućuje na svako pitanje. To smo pojasnili. Kaže ovdje da nam je obaveza naučiti, ne samo znati, nego i naučiti. Tri pitanja i raditi po tome. Prvo pitanje koje je spomenuo ših kaže... Enna Allahe khalaqana wa razaqana, wa nam jet rukna hamalen. Kaže danas je Allah, dan Allah stvorio i obskrbio. I ni nas ostavio zaboravljene, prepuštene samim sebi. Bel arosela ilajna rasoolen. Kaže nego nam je poslao poslanika. Faman ataahu dehala ljenna, veman asahu dehala lnar. Nego nam je poslao poslanika, Pa onaj komu se pokori, ko se pokori tom poslaniku, ući će u džennet, a onaj komu odkaže poslušnost, ući će u vatru. Kaže, ennallaha halakana wa razakana. Danas je Allah stvorio i obskrbio. Allah je jedini istinski stvoritelj. Svi oni mimo njega mogu stvoriti samo ono što im Allah dopusti. Oni u osnovi i nisu istinski stvoritelji, nego oni od onoga što je Allah stvorio dolaze sa nekim novim stvarima koje ih je opet Allah podučio da da znaju napraviti i izmisliti. Dakle oni nisu stvoritelji. Oni su samo sebe koji je Allah subhanahu wa taala učinio da se to desi. Ali istinski stvoritelj je uzvišeni Allah. Kaže tabaaraka wa taala, Omin min an khalaqakum min turab, thumma idza antum basharun tantashirun." Kaže i od njegovih ajeta, znakova, znamenitosti, da vas je stvorio od zemlje i onda Vi postadošte ljudi, po zemlji se krećete, podat, A bili ste, ništa. هل أتى على الإنساني حين من الدهري لم يكن شيء أمد كورا Zar je dano bilo vrijeme kada čovjek nije bio vrijedan spomena? Kada se nije znalo za njega, nije bio vrijedan spomena. Nije nikak, nikakvu vrijednost imao, nije ga bilo uopšte. Pa ga je Allah stvorio. Allah ga stvorio od kapljice koja se nastani na tačno određeno mjestu. مِمَاِن <mim> مَهِين Kapljica koja je u osnovi bezvrijedna. Ne može ništa stvorti sama od sebe. Ali Allah subhanahu wa ta'ala stvorio tu kaplicu i dao da od te kapljice nastane zakačak, pa ugrušak, komad mesa i onda iz to komada mesa izađu ruke, noge, otvori za oči, za usta. Postane čovjek, a nije ništa bilo. Šta više kada čovjek razmislio kako je Allah tabaraka wa ta'ala stvorio čovjeka i u njegovu prirodu usadio naklonost prema drugom spolu. Iako to, kada čovjek razmisli u osnovi, nešto što bi bilo odvratno čovjeku. Da svoj avret pokazuje pred drugim. Nešto čemu u osnovi čovjek ima odbojnost. Ali Allah tebara kao tada usadi u čovjeku tu strast da bi se očuvao ljudski rod. I onda stvori čovjeka od ničega. U dobišne kapljici koja se nastani na tačno određenom mjestu u matjenici i onda Allah levi halakakum osavu harakum koji vas je stvorio i dao vam izgled. Dao ti lik Stvorio te u najboljem, لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. Čovek smo zaista stvorili u najboljem izgledu, najboljem izgledu, najljepšem izgledu. Da je čovjek sjedio i razmišljao da sebe napravi na ljepši način da bi mogao, da imamo jedan prst više, ne bi bilo izgleda. Da imaš jedno oko više, bilo bi strašno. Jednu nogu više da imaš ili manje nego tačno onako kako, kako te je Allah stvorio, u najljepšem obliku. Ja eha nas اتقوا ربكم الذين خلقكم من نفس الله اول يودي بويتس سوى koji vas je stvorio od jednog čovjeka, od jedne duše. I stvorio od njega, od jednog čovjeka stvorio je i njegovu suprugu. I onda je iz njih dvoje razmnožio mnoge muškarce i žene. Allah je taj koji je stvoritelj, koji nas je stvorio, koji nam je dao najljepši oblik. I u je odgovor onima koji govore da je čovjek nastao sam od sebe. Prirodni proces. Ili još gore koji kažu da je nastao od majmuna. Ili druge životinje. Allah tebaraka ve taala odgovara takvima Koji kažu da nema stvoritelja, da je sve to slučajnost. Kaže subhanahu teala em khuliqo min ghairi shay. Em humul khaliqun. U jednom ajetu ruši čitavu ideologiju onih koji smatraju da je čovjek slučajno nastao, da je evolucijom nastao. Kaže em khuliqo min ghairi shay. Jesu li stvoreni iz ničega? oni Svima nama je dobro poznato da ništa ne nastaje samo od sebe. Može li auto napraviti drugu auto? Ili mora biti neko ko će napraviti auto, sklopiti auto? Može li kuća napraviti sama sebe? Ne može. Mora biti onaj ko će napraviti u kuću. Kažeš mu, sinoć sam ostavio čašu, praznu čašu na stolu, jutro skada sam se probudio, našao sam punu čašu. Sama od sebe se napunila. Šta će ti reći? Da ložeš? Nisi normalan. Kako će se čaša sama od sebe napuniti? A ti njegov onda pitaš kako će čovjek sam od sebe nastati? Kako će nastati sam od sebe? Am hulikum min gajrišaj Jesu li stvoreni iz ničega? Tek tako slučajno nastalo. To je jedna opcija. Dakle da su slučajno sami od sebe nastali. Am humul khalikun ili su oni stvortelji? Jedna od dvije opcije imaju. Koje tvrdite vi. Koji kažete, koji nagirate. Allaha subhanu wa ta'ala. Am hulikum min gajrišaj Jesu li stvoreni iz Ako kažu da su stvoreni iz ničega, to da pobija njihovu teoriju. Jer oni vjeruju u materiju. Kažu, ne može ništa samo od sebe nastati. Ili su oni stvrtelj? Ako ste vi stvrtelj, onda nam stvorite nešto. Stvorite nam mrava, stvorite nam u, uh, stvorite nam neku životinju, stvorite nam čovjek. Em khalaqus samawati wal ard. Jesu li oni stvorili nebesa i zemlju? Bal la Ali Oni ne vjeruju, nisu bijedni. Ko je stvrtelj svega? Allah te vanta. Uzvišeni Allah. Sve ovo što vidimo mora da ima svog stvrtlja. Mora da ima svog stvrtlja. Nebesa koja su iznad nas i zemlja po kojoj hodimo i sve ovo što vidimo svojim očima oko nas su Allahovi ajati znakovi da je On stvoritelj. Ranu koji nam je dao, sve nam počinio dao nam ove životinje da ih jašijemo i da koristimo njihovo meso i da jedemo od njih, dao nam travu dao nam plodove da niču iz zemlje kiša da nam se spušta sa nebesa dao nam sunce da nas grije sve nam počinio subhanu wa ta'ala stvorio nas i sve nam počinio zbog čega? Jel samo da uživamo U tim blagodatima da se provodimo ili je to što nas je stvorio i što nam je dao na korištenje, dao nam zbog drugog cina, a to je da ga obožavam. obožavamo. Jelnešano kaže: "Vama khalaktu v insa illa liyabudun." Ni sam stvoreni džinni ni ljude osim da mi čine ibadat, da me obožavaju. Ledi khalaqukum v-l-dina min qablikum la'alakum tattaqun. Koji vas je stvorio, kao što je stvorio one prije vas, da biste bili bogobojaźni. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءا كويما učinio zemlju posteljom po njoj hodate i nebesa iznad vas građevinom znanjem fala teg'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kito obskerbao da Allah subhanahu wa taala pa nemojte pripisivati Allahu nikog ravnim nemojte obožavati nekoga drugoga mimo njega a vi znate šta znate znate da je Allah stvoritelj svega ovog da vam je Allah dao život stvorio vas, dao vam ovu zemlju po kojoj hodate, dao vam nebesa iznad vas koja vas štite i iz kojih vam dolazi obskrba i onda vi idete i činite ibadet nekom drugom imanjem. Pa Allah koji vas je stvorio, on je taj koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Kako možeš otići nekom drugom ima Allaha činiti ibadet? Allah je taj koji te stvorio. Dakle, Teuhid rububije, o kojem mi govorimo, iz njega proizilazi obaveznost Teuhida uluhije, a to je da se samo Allah obožava da mu se čini ibadet. To što te Allah stvorio, obskrbio, to upućujete da si dužan, da njemu bude zahvalan. Jer kako možeš otiš nekom drugom učiniti ibadet, kad taj kome ti činiš ibadet, nije gospodar, nije Bog. On može biti samo stvorenje koje je Allah stvorio. I onda ti ideš i obraćaš se kome? Stvorenju. Preskačeš gospodara svih svjetova. Gospodara svih stvorenja i odlaziš do koga? Do slabašnog stvorenja. Ma o kome se radilo. Ma o kome se radilo jer onaj komesati obraćaš mimo Allaha on je sam potreban Allahove milosti makar bio i poslat i poslanik makar bio najodabrani melek on je potreban Allahove milosti da mu se Allahasminuje i ti onda odlaziš njemu se obraćaš a zapostavljaš svog gospodara dakle Allah subhanahu wa taala je naš stvoritelj kaže author ثُمَّ رَزَقَكُمْ Allah je taj koji vas je stvorio, zatim vas je obskrbio. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ Zatim će vas usmrtiti. ثُمَّ يُحِيكُمْ Zatim će vas opet oživiti. Zatim će vas opet oživiti. Nakon što budete mrtvi, nakon što istruhnete u svojim mezarima, nakon što vas pojidu insekti, crvi, ništa od vas ne ostane, Allah subhanahu wa ta'ala kaže zemlji, izbaci ono što se u tebi nalazi. وَمِنْ آيَاتِهِ أ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Od njegovih ajeta znakova da nebesa i zemlja opstoje po njegovoj naredbi. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ. Zatiim kada vas pozove da izađete iz zemlje bio je jedan mizađet. Kada bude proživljenje Allah naredi ljudima da ustanu i ustanu iz mezara. Možda 1000, 2000 godina u mezaru, Allah naredi isto kao što nakon kiše rode plodovi. Niknuo iz zemlje, u osnovi iz ničega. Suha zemlja, zemlja, pjesak, ništa na njemu. Padne kiša i onda niknu plodove, izrastu Probio u zemlju. Ono malo, stablo, bilke probije zemlju, izađe iz zemlje. Isklija. Tako će čovjek ustati svog kamora. Makar u njemu bio hiljadama godina, stotina godina. Kada Allah naredi da ustane u danu proživljenja, svi će ustati iz mezara. Odjednom, ponizno, pokorno, skrušeno pred Allahom stajati. I čekati... Obračun čun, sve ono što je predhodilo. U danu koji če traj 50.000 goddina, 50.000 goddina, Straštnog danu, ali iskrenim vernicima toče kao odlan odlan proč. Kaže enna Allaha khalaqana oraa razaqana daj nas se Allah stvorio i obskrbij. Allah je obskrirbittelj, onaj koji nam daje. Opskrbu, niko drugim ima njega. Svako drugim ima Allah može biti samo sebeb koji ga Allah učinio. Ali Allah, Allah te barekutaala opskrbitel. Onaj koji daje opskrbu, koji nam daje hranu, daje nam vodu, spušta nam i daje da iz zemlje izlazi pitka voda. I zato nam naređuje da od njega tražimo opskrbu. Fataghu indallahi rizqa wa abuduhu washkuru leh. Kod Allaha tražite opskrbu, od njega tražite opskrbu i njega obožavajte i budite mu zahvali. I kaže subhanahu wa taala Nisam stvorio ni džinne ni ljude, osim da mi čine ibadet. Ma uridu minhum mir risk, wa ma uridu aji yut'imun. Ja od njih neću obskrbu. Nisam stvorio ljude da mi donose obskrbu, da mi služe. Jer kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nisam stvorio ni džinne ni ljude, osim da mi čine ibadet, neko će možda pomisliti, Allah nas je stvorio da mu budemo robovi kao što su ljudi robovi jedni drugima. A rob je onaj koji te služi, koji te izmeti. Pa Allah... Da ne bi neko to pomislio da nas je Allah stvorio da mi njemu služimo. Ma uridu minhum rizq, ja oni ne želim obskrbu, da mi oni donose obskrbu. Niti želim da me hrane. Nemojte da pomislite da želi Allah neku korist od ljudi, da je potreba ni, da oni trebaju zbog nečeg. Ja ayuha nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huvel ganiyyul hamid. O ljudi, vi ste as vi ste potrebni Allahu. Allah je neovisan, ganiyyun. Onaj koji je bogat sam po sebi ne treba mu ničija pomoć. Hamid onaj koji je hvale dostojan, koji ih drugi hvale. Ma uridu minhu mir rizq wa ma uridu an yut'imun. Ja oni ne želim obskrbu niti želim da me oni hrane. Innallaha huar razzaq dhul metin. Zaista je Allah onaj koji je Razzaq. Obskrbitel je onaj kome pripada velika moć, snaga. Nikoga ne može nad وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ Kaže Subhano, on je taj koji hrani druge a njega niko ne može na hraniti, ne treba hraniti niti mu trebaju ljudi, kada bi kako, kako je došlo hadith i kuciju hadith kod imama muslima, da debu dherra kaže Allah Subhano wa ta'ala kada bi ljudi svi stali sakupili se na jednom mjestu i zatražili od Allaha šta god želi, i Allah svakom udovolio ono što je zatražio to ne bi umanjilo ono što je kod Allaha nikoliko hran Igla kada je ubodeš u more, umanji od tog mora kada izvadiš. Koliko ostane hađa na igli kada je izvadiš iz more? Nema ni kapljice. Nema ni kapljice. Ništa. Iglu umočiš u more, izvadiš. Kaže, to ne bi kod mene umanjilo nikoliko umanji ta igla vode u mor. Kada bi svi ljudi zatražli od Allah. I Allah svakomu dovolji. Ništa ne bi umanjilo ono što Allah posjeduje. Kada bi svi ljudi bili na srcu najbogobojaznijeg čovjeka. Kada bi imali srce kao najbogobojazniji čovjek to ne bi Allah povećalo njegovu vlast isto kada bi svi ljudi bili poput ono ko ima najgore srce najveći nevijenici, otpadnici to Allahu ne bi umanilo ništa njegovu vlast mi smo ti koji imamo potrebu za Allahom mi smo ti koji, su, koji smo potrebni Allahom Allah nas je stvorio zbog naše koristi mogao je Allah tabaraka wa ta'ala stvoriti stvorena poput Meleka ma amarahu, o ma koji ne odkazuju poslušnost Allahom u onome što im naređuje. Ne greše prema Allah. I rade se ono što im Allah naredi. Mogu je Allah stvoriti takva stvorenja? Al nas je stvorio da mu činimo ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala ima stvorenja koja neprestano čine ibadat. Meleke. Koji veličaju i slave Allaha u svakom trenutku. Ne umaraju se. Yusebihuna lejla wa nahara la jefturun. I noću i danju slave Allaha. je tesbih i ne umaraju se. Meleci. Oslanik sallallahu alihi wasallam na mi'rađu kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao na nebesa u jednoj noći, vidio je bejtul ma'mur, ma nebesku ka'abu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam hadis kod Bukhari muslima, yusalli fihi kulla jevmin seb'una elfa melek. Unjemu svaki dan, u je nebeskoj kabi, ka'abi, unjemu svaki dan klanja 70.000 hilada melek. Iza hrađu la je'uduna ahira ma'alihim. Kada izađu iz nebeske ka'abe, nikada se više ne vraće. Kada izađu iz nebeske kabe, ka iz bejtun mamura, ma nikada se više u njoj ne vraćaju. Znači, samo jednom u životu melek dobije priku da klanja u bejtun mamura. Ma 70.000 meleka svaki dan. Zamislite taj broj. 70.000 meleka svaki dan. Jednom klanjaju i nikada više do smrti se ne vraća. U kaabu nebesku. Nikada više do smrti. Svaki dan 70.000. Milijoni, milijarde meleka koje Allah stvorio, koji, kako kaže se u nekim predajama, iako su neki hadijski učenjaci spomenuli su određene mahane u lancema prenosilaca u an kaže nebesa škripe i kaže i trebaju da škripe na njima nema mjesta nimalo praznog prostora a da na njemu nema melek koji Allah učini seždu škripe nebesa od težine koliko je Allah stvorio meleka na nebesima koji mu čine ibadet i onda dođe jadni čovjek uz oholize hoda po dunjaluku misli da može brdo probiti koliko se uzohvali ne znam miskin koliko je mizeran u ovim nebeskim prostranstvima čovjek kada se popne na visoku građevinu koja je visoka možda stotinu metara ili više stotine metara ne vidi čovjeka dole je visoko otšao stotinu 200 metara ne vidi ga pogledaj to ne snimke što snimaju sa onog tornja pored kabe sa visine ljudi oni koji telefe ko kabe poput prava ne vidiš ne možeš razgovarati čovjek od od žene bijelogo crnok ne vidiš samo nekoliko stotina metara zanoste kilometar 2 km 3 km 100 200 1000 km koliko je čovjek mizerna koliko je bezvrijedan kaže da je da se Allah stvorio i opskrbio varam yek rukna hamalan inen nas ostavio zaboravljene prepuštene samim sebi kaže varam yek rukna hamalan hamal u arapskom jeziku se koristi za devu koja pobjegne od svog vlasnika deva kada pobjegne od svog vlasnika kaže se za nju hamal Šta znači pobjegne od svog vlasnika hoda sama kuda želi? Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je stoku da se neko mora o njoj brinuti. Krava kada bi pustio u prirodu, ne bi se mogla sama snaći. Isto tako ovcu, ne bi dugo živjela. Ne zna se sama o sebi brinuti. Ali Allah počinio te životinje ljudima da ih ljudi koristi. I u njima kako kaže, "Ulikum fiha manafi'u katira" u stoci imate mnoge koristi i od nje jedete. Pa dela Ili druga životinja od stoke, kada pobjegne, kada ode od svog vlasnika, ona bude izgubljena. Hoda gdje želi, zaustavi se gdje želi, radi što hoće. Ali izgubljena, ne zna se samo od sebi briniti. Kaže, nije nas Allah ostavio takve, poput odbjegle životinje od svog vlasnika. Da nema niko da nam određuje, da nam daje smjernice, gdje trebaš da budeš, gdje trebaš da se krijećeš, kad trebaš da jedeš ili na koji način. Nije nas Allah ostavio tako prepuštene sami sebi. Kao što mnogi ljudi mislije da su oni slobodni, kao ja sam slobodan. Ne, nisi slobodan. Ti si Allahov rob. Onaj koji je slobodan je životinja. Životinja je slobodna. Mačka, cuko, ptica, ona je slobodan. Nju nikom ne naređuje. Huda gdje hoće, jede kad hoće, spava gdje želi, ali čovjek nije slobodan. Onaj ko kaže ja sam slobodan, poredi se sa životinjom. Ti si slobodan samo onoliko koliko te je Allah španjata dao slobodin. A u osnovi si Allahov rob. I u teme je po To je počas za tebe da budeš Allahov rob. I ponos. I na taj način se oslobađaš od okova, od pravog robstva. To je robstvo strastima. Robovanje drugima mimo Allaha. I zato onaj koji je istinski rob, Allah španu wa ta'ala, on ne roboje nikom drugom mimo njega. Niti može pod nje da bude rob nekom drugom. Da mu neko drugi mimo Allaha naređuje. Osim ono što mu je Allah naredio da bude pokoran. Ali da mu neko drugi naređuje... Ono što mu je Allah zabranio, ili mu je zabranio ono što mu je Allah dozvolio, tvoj vjernik ne dozvoljava sebi. Sa ibadetom Allah uspana ta'ala oslobađa se od okova robovanja drugim imunjem. Ashabi, prije nego što će osvojiti Perziju, otišao Amir ibn Rabi'i kod Hurmuza, prijedvodnik, velikan Perzijanac. A prije toga, Perzijanci znali bi Arapima slati tovare hrane, davati im da prežive jer su Arapi bili fukare, nemaju šta da jedu čobani. Bosonogi u pustini gdje ne rađaju plodovi. Nema jezera, nema rijeka, nema plodova. Bore se da prežive, da ne umru ogladi. Pa im pošalju svake godine tovare hrane. I kada su ashabi došli, iznenadili se Perzijanci. Jel vam nije dovojno ono što vam šaljimo da vam još dadnemo hrane? Možda ste zbog toga došli, naljutili se na nas. A ne, ne, nismo zbog toga došli. Nas više hrana ne zanima. Pa zašto ste došli? Kaže, mi smo došli da ljude izbavimo iz robovanja stvorenjima Kako bi robovali gospodaru svih stvorenja? Nismo došli zbog dunjalka, nama hrana vaša ne treba, Allah će nam je dati. Nego smo bili robovi stvorenja, pa nam je Allah poslao poslanika. Pa nam je Allah poslao poslanika koji nas je izveo iz robovanja stvorenjima u robovanje gospodaru stvorenja, stvoritelju tih stvorenja. Oslobodili smo se, nismo više robovi ni vaši ni ni drugi. Nego smo sada robovi samo uzvišenog Allaha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Afah hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un?" Zermisli, vas slučajno stvorili, slučajnost. To što ste, što postojite, što ste stvoreni, jel mislite da ste slučajno stvoreni i da nam se nećete vratiti? Fat'ala Allahu al-malik al-hak. La ilaha illa huwa rabb al-arsh Nema boga mimo njega, nema drugog boga mimo njega, gospodara plemeni togaša. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "A yahsabu suda?" Zar čovjek misli da će biti zaboravljen? Prepušten. kaže Muđahid, komentator Kur'ana, učenik Ibn Abbasa, i drugi, Imam Šafija i drugi kažu da je značenje ovog ajeta "A yahsabu al-insanu an yutrak suda?" Zar čovjek misli da će biti prepušten sam sebi? Kaže: "Zar misli da će biti prepušten i ostavljen da mu neće doći naredbe i zabrane, da mu neće biti naređeno" i zabranjeno nešto. Drugi mu poput Sudija kažu zar čovjek misli da će biti zaboravljen, da neće biti proživljen? Hafez ibn Ketir kaže a eto obuhvata jedno i drugo tumačenje i upučuje na to značenje. Zar čovjek misli da neće biti proživljen i zar misli da će hodati po dunjalku, po ovoj zemlji koju je Allah učinio njegovom posteljom i počinio je njemu i olakšao mu život na njoj? Zar misli da mu neće doći naredbe i zabrane? Da će biti poput odbegle stoke koja samo jede, pije, razmnožava se, uživa. Ne, nego te je Allah subhanahu wa taala stvorio i dao ti obskrbu zbog cilja. Ko je to cilj? Da mu činiš ibadet. Jel ti samo Allah naredio čini mi ibadet, a ti ne znaš kako, na koji način? Bez smirnica? Ne. Nego ti je poslao poslanika. Kaže Šejh Rahimahullah, "Bal arsalna ilayna rasulan." Nego nam je poslao poslanika. Poslao nam je poslanika jednog od nas, čovjeka Koji hoda među nama, koji je odlazio na pijace, ženio se, sa njima jeo, pio, hodao, odrastao među njima. Nego nam je poslao poslanika, nama je poslao poslanika i svim prijašnjim narodima. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Mismo svakom narodu poslali poslanika, ani'budu Allah wa ijtanimut tawut. Da Allah obožavamo i da se klonje tabuta. Wa in min ummatin illa khala fiha nadir. Ni nema nijog naroda ummeta ada u ne mu nije došao onaj koji opomine poslanik jerovjesni kaže men ataahu dakhal al jannah pa onaj ko se pokori onako se pokori poslaniku koga bude sledio ući će u džennet a men asaahu nar a komu odkaže poslušnost komu ne bude pokoran ući će u vatra poslanik je čovjek kojem Allah subhanahu wa taala pošalje meleka da mu prenese od njega te bara ko taala objavio i naredi tom čovjeku da prenese to što mu je Allah objavio ljudima Allah nije poslao poslanika da bi ga ljudi obožavali ili da bi on bio posrednik između njih i Allaha u ibadetu nego ga je poslao kao posrednika u dostavljanju vjeri da im pojasni propise od Allaha subhanu wa ta'ala da im prenese objavu Allaha i protumači je. i da ih vodi pravim putem pa onaj ko bude slijedio poslanika ući će u džennet kaže Allah subhanu wa ta'ala i pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku da bi vam milost bila ukaza da bi vam se Allah smilovao إِكَاجَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلَكَسَبَ كُورِي اللَّهُ وَنِيجِجُونْ بُوسْلَانِيكُو تَكَافْ يِ بَوستيغاو وَلِيكِي أُسْبِيَهَ الْجَنَّة إِكَاجَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ شْتَايْتَاي وَلِيكِي أُسْبِيَهَ كُورِي جِ أَللَاه سُبْحَانَهُ Pojasnio je drugom ajtu, onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, on će ga uvesti u džennete ispod kojih tekuju rijeke i u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh, džennet, u kojim će čovjek vječno boraviti, u kojim će imati sve ono što poželi od blagodati, od uživanja. U njemu, kako kaže poslanik, wa sallam, će biti ono što nikada oko nije vidjelo, od blagodati, uživanja. Niti je ikad uho čulo. Niti je ikad čovjeku u srcu da je pomislio na to. Takva uživanja. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ كُرَّةِ اَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَنُوا I nijedna duša ne zna šta joj je pripremljeno. Šta je od nije skriveno. Šta je čeka od radosti oka. Kao nagrada za ono što su činili. I kaže subhanu wa ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَر Kaže, onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku i bude strahovao od Allaha i bojao ga se, to su oni koji, koji, koji će postići uspjeh. To je pravi uspjeh. Suprotno onome koji se bude pokoravao Allahu, koji će zaslušiti džennet, je onaj koji se ne bude pokoravao, koji odkaže poslušnost. Kaže, šeheh rahimullah, u a men asahu dehalen nar. Onaj komu se suprostavi, ući će u vatru. Onaj ko ne bude slijedio poslanika u, u vjeri, ne bude ga uzeo za svog predvodnika zato što mu je Allah naredio da mu se pokorava. Oman yuti'ir rasulafa qad ata'a Allah. Ona iko se pokori poslaniku takav se pokori Allah. Koji ne bude slijedio poslanika u vjeri, u razumijevanju vjere u onome što dostavlja od oduzvišenog Allaha. Za nevjeruje poslanika odbijemu poslušnost učiće u vatra. Kako kaže subhanahu wa ta'ala, "Wa man ya'sil laha wa rasulahu wa yatadda hududahu yadkhulhu nara khalidan fiha wa lahu bude nepokoran Allahom i njegovom poslaniku i koji bude prelazio Allahove grance, on će ga u vatru uvesti, u kojoj će vječno biti. I njemu pripada kazna, poniženje. Biće ponižen i kažnjen. Ne samo da će biti kažnjen. Čovjek nekada bude kažnjen, ali bude ponosit. Na njim se izvršava kazna, on uzdignutog čela. Ponosit. Ohol. Ne, nećeš imati takvu kaznu. Nego onaj ko zanevjerio poslanika biće kažnjen i ponižen. Osjećat će poni Biče ponižen. Oman ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada. bude nepokoran Allahu i njegovom poslaniku. On će ga u Džehennem poslati, u kojem će vječno boraviti. Sve ovo što smo spomenuli od ajeta, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukratko je to pojasnio. Hadis ko je dzabilio je imam Buhari od Abu Hurere radijallahu anh. Yeah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, svi iz mog ummeta će ući u džennet, osim onog koji odbije. Svi će ući u džennet iz ovog ummeta osim onog koji odbije. Samo onaj koji odbije neće ući u džennet. Pa su ashabi začuđeni, upitali: O Allahov poslanice, ko je taj koji će odbiti? Zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Pa kaže Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Man ata'ani dakhala al jennah. Onaj ko mi se pokori, ko meni bude pokoran, ući u džennet. A onaj ko ne bude mi pokoran, taj odbije, odbio. Znači onaj ko ne bude se pokoravao poslaniku s.a.v., on je odbio da uđe u džennet. Sam je se presudio. I ovdje kada kažemo onaj ko odbije pokornost poslaniku s.a.v., ne misli se u svemu da onaj ostavi neki sunnet ili ostavi neku naredbu da će biti vešno u džennemu. Nije to značenje ovo govora. Ovdje se misli onaj ko za ne vjeruje poslanika sallam, koji ga ne slijedi, ne smatra njega svojim imanom. Ne bude mu se pokoravao u razumijevanju vjere. Ne vjeruje da je on poslanik, niti ga slijedi. Dok musliman koji prihvata poslanika sallam, kao poslanika od Allaha i zna da je on došao kao onaj koji opominje i donosi radosne vijesti i da je svaki hajr u pokoravanju njemu i da ne može doći do dženneta osim uslijeđenje poslanika sallallahu a.s. ali i svoje slabosti, izljenosti, iznemalnosti. Otkaže poslušnost u nekim stvarima. Taj se ne smatra od onih koji ne slijede poslanika sallallahu a.s. nego se smatra sljedbenikom poslanika sallallahu a.s. koji je grešan. Grešnik. Ali slijedi u poslanika sallallahu a.s. Voli poslanika. Voli ga više nego samog sebe. Ali u nekim stvarima je slab, lijen, manjkav, nema dovoljno snage, nije dovoljno ubjeđen i zakaže po nekim pitanjima slijediju poslanika, sallallahu alayhi wa sram, taj nije od onih koji ne slijede poslanika, sallallahu alayhi wa sram, nego od koji su njegovi sljedbenici, ali imaju pri sebi grijeha, imaju pri sebi određenih propusta. Zatim, kao što nas je autori navikao, za sve ono što spomene od pitanja, zato navede i dokaz iz Kur'ana ili sunneta Allahov poslanika, sallallahu alayhi wa sram. Pa kaže, uad deliru kaunuhu ta'ala, a dokaz što je prijateljno spomenuto, da nas je Allah, stvorio i obskrbio i nija nas ostavio zaboravljene prepuštene samim sebi nego nam je poslao poslanika pa ko mu se pokori učiće u džennet a onaj ko odbije poslušnost i pokornost poslaniku učiće u vatro kaže dokaz za ovo što je predotdlo su riječi uzvišenog Allaha inna arsalna ileikum rasulen shahidan aleikum kama arsalna ila firauna rasula kaže mi slo nam zaista poslali poslanik. Kada Allah kaže mi u množini, je li neko mimo Allaha poslao zbog čega spominje u množini u arapskom jeziku, a i kod nas u našem jeziku i u drugim jezicima, kada želiš nekoga da persiraš i da mu kažeš posebno poštovanje, obraćaš mu se u množini. Allah subhanahu wa ta'ala ode govori o sebi da ukaže na svoju veličinu, jer on valja dostan, onaj kome pripada veličina u množini, da nama ukaže na svoju veličinu. Mi smo, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, hvala je dostoja. Onaj kome pripada veličina i potpunost u svakom smislu. To jest Allah je poslao nama, poslanika. Šahidan alikum. Da bude svjedok proti vas. Da svjedoči proti vas, ako mu otkažete poslušnost. Da bude svjedok dokaz proti vas pred uzvišenim Allahom. Rusulan mu baširinam mu dhirin Allah je poslao poslanike koji donose radosne vijesti i opomene da ljudi ne bi imali dokaza protiv Allaha nakon slanja poslanika. Da ne bi se mogli pravdati nisi nam poslao poslanika, nismo znali na koji način da te obožavamo, koga da slijedimo. Ne, ne. Svaki poslanik koji je Allah poslao je dokaz protiv tog naroda. Ja Allah tbaraka ve taala nasuđnjem danu tražiće od poslanika dokaz da su dostavili svom narodu da su dostavili ono što im je Allah naredio svojim narodima kaže Allah subhanahu ve taala wa kazalika ja'alnakum ummatan tako vas je Allah učinio središnjim ummetom to je protumačio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će na suđnjem danu ovaj ummet svjedočiti njemu da je dostavio poslancu kao što će se i prijašnjim narodima prijašnjim poslanicima niti ako unu suhadaa ala nas da budete svjedoci protiv ljudi kako će ovaj umet na sudnjem danu svedočiti protiv ljudi tako što će posvjedočiti da je svaki poslanik dostavio poslanicu od svog gospodara svome narodu jer će doći na sudnji dan poslanici kojima se nikod naroda ni odazvao niko ih nije slijedio pa će Allah tebaraka ve taala onih tražiti Da neko posvjedoči da su dostavili ono što im je Allah naredio. Iako Allah zna, Allah zna, ništa mu nije skriveno. Ali traže od poslanika, ko će ti posvjedočiti da si dostavio, ono što sam ti ja naredio? Zbog čega te niko ne slijedi? Kaže, gospodaru, dostavio sam. Kaže, ko će ti posvjedočiti? Kaže, posvjedočit će mi umet Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Na koji način ovaj umet će posvjedočiti tako što će reći, naš poslanik nas je obavijestio da je taj taj poslanik dostavio sube narodu. Tako će ovaj, Umjet biti svjedok protiv ostalih naroda koji su odbili da slijede svoje poslanike. Tako što će svjedočit svim poslanicima da su dostavili od svog gospodara ono što im je naredio, od vjeri. Nisu zakazali u dostavljanju poslanica svog gospodara, nego je narod zakazao u slijedjenju njih. Kaže šahiden alikum da bude svjedok protiv vas ako mu odkažete poslužnost, ako ga ne budete slijedili. Ili svjedok za vas. Ako mu se pokorite. Jer će ovaj poslanik, aleyhis salatu vas salam, dočiti Allahu subhanu wa ta'ala za nas. Činiti šefaat. Zauzimati se kod Allaha za nas. Koji smo grešni. Da nam se Allah smiluje. Ako uđe u jahennem da nas izbavi iz jahennema. Da nas uvede u jennet. Kama arsalna ila Fir'auna rasula, kao što smo poslali faraonu poslanika. Mi smo vama poslali poslanika, isto kao što smo i faraonu poslali poslanika. Koga je poslao uzvišeni Allah faraonu? Musa i Harun, aleihim es-selam. Fa 'asa Fir'aun rasul Pa, je faraon odbio da sledi poslanika. Uzahalios. Rekao Mene Rabbukumul A'la, la. ja sam vaš najveći, najzvišeniji Bog. Ne drugog. Ma alimtu lakum min ilahin gajri. Ja ne znam da imate drugog Boga mimo mene. Kada su došli Musa i Harun, rekli mu da su oni poslati od uzvišenog Allaha. Da je Allah gospodar uzoholio se. Uzoholio se. Za sebe rekao da je on gospodar. Da je on Bog. Kaže, wa hathih l'anharu teđri min tahti. Afela tub sirun. I ove ispod mene teku. On vladar. On onaj kome ne može niko ništa pogledajte ove rijeke kako teku ispod mene ispod njegovog dvora pa je Allah učinio da rijeke teku iznad njega potopio ga, u potopio ga u moru hvalio se, oholio se kako rijeke teku ispod njega pa je Allah učinio da poteku iznad njega utopio ga u moru i njega i njegove sljedbenike a izbavio Musa a.s. i vijednike koji su bili uz njega Rasul pa je faraon suprostavio se, otkazao poslušnost poslaniku pa smo ga mi uzeli i kaznili žestokom kaznom. Na Dunjaluku Allah ga potopio i još dao da osjeti kaznu i u kaburu, sve do sudnjeg dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Faraonu i njegovi sviti. Bivaju predoćeni vatri i jutrom i večer. Svakog jutra i svake noći osjeti kaznu u kaburu. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةُ a kada nastupi sudni dan, uvedite faraona faraona i njegove sledbenike u još žešću kazdu biva kažnjavan u kaburu u brzaku, sve do sudnjeg dana osjeti kaznu, vatra ga prži i njega i njegove sljedbenike, a na sudnjem danu bit uveden i bačen u još žešću vatru, kaže Hafid ibn Kethi, rahimahullah u svom tefsiru. ako je ovakva kazna za onog koje je suprostavio se Musa u alejhi salam pa kakva je tek onda kazna onome ko se suprostavi Muhammedu sallallahu alejhi ve salam jer je Muhammed bolji i draži uzvišenom Allahu od Musa alejhi salam zato kaže ibn Kathir o umete Muhameda vi ste preči da budete kažnjeni ako odkažete poslušnost Muhammedu sallallahu alejhi ve jer je on draži i bliži uzvišenom Allahu od Musa alejhi pa se dobro pazite dobro se pazite Koliko oslijedite poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od iskrenih sljedbenika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Da nas sačuva zablude i puteva koji vode u zabludu. I molimo ga subhanu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da popravi naše stanje, da nam se smiluje i uvede nas u džennet bez polaganja računa. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda njegovu čestnu porodicu i svetle menite. Asfabe.